Namodase bhagavato arahato samma Namo Namodase bhagavato arahato samma Namo Namodase bhagavato arahato samma sabudase. Tak mora parita, první recitace, hmm? co znamená parita, hmm? Ochrana. Hm? Ochrana pávem. Hm? Jestli chceme být v pohodě, musí nás chránit bodhisattva. Hm? Zlatý pav, dětež je hm? A bodhisattva. A budha. A buddha. V původním se odděluje, ale postupem času se přestává oddělovat. Buddha je bodhisattva, bodhisattva je Buddha. A bodhisattva je jako Avalokiteshvara, Manžushri, byli Buddhy v, nekonečně, v nekonečném počtu minulých. Životu, ale ze soucitu se objevují stále, stále, stále mezi lidma. Hm? A no tak budismus a hinduismus zase se buchají pohromadě. No a to je v pořádku, protože... Hm? Žádný náboženství nesmí se stát dogmem, hm? jestliže se stane dogmem průse. Hm? Je to tak? tady máme Honzu, tak můžeme ty si to, tu recitaci na odstranění překážek ty si to chceš nahrát a třeba zase dneska nebo zítra najdem nějakou jinou novou recitaci hm? no a dneska uděláme to tak si to můžeš nahrát tak já se dobrý jsou terce. Jo to jsem ce Romana, To jsem dělal to na Slovensku. Dobrý. To je lepší protože to se nedáší stan. No tak zatím můžeme povídat něco. Hm? Proč je průse, když se náboženství stane dogmatem? Hm? Přijde inkvizice. <laughs> A čím dál, více to zamotá. Tak začneme s ochranou páva. Hmm? Ude tayam chakuma ekaraja Hari savan no patavi pabaso tam tam namasámi Hari savan nam patavi pabasam čaguta mudivasa Ye brahmana vedagu teme namo tecamam palayantu, namattu buddhanam namattu bodhya, namo vimuttanam namo vimuttya, imam so parittam katva moro charati esana. Tayam chakuma e garaja Hari savanno baso, Tam tam namasami Hari savan nam patavi pabasam Taya chagutta viharemu ratim Ne divasa ratim hmm? viharemu ratim první je divasa pod ochranou toho páva budeme prodlévat ve dne, ve, ve, ve dne. A druhý je ratin, hm? protože je ukládá se ke spánku. Hm? No a tak my prodléváme pod jeho ochranou během noci. Hm? Vyháreje mu tím. Hm? Jasný? Tak si to opravíme. Nemůže se, ne se připravovat ke spánku ve hm? Tak zase. Ape, ta, jam, čak, Hari, savanno, pataví, tam tam namasami Hari Savanam patavi babasa. Taya vihare muratim. Ye Brahmana Vedagu sabdame. teme Namat tu nam namat namovi Namo nam namo vimuttiya. Imam sou aritam katva, moro vásam kapaiti. No a to bychom měli. A teď si dáme Sūtru srdce v sanskritu a máme i český text. Dostali jste český text? Om namo Bhagavati, Arya Pradya Paramita, Arya Avalokiteshvara Bodhisattva, Gambhiram Pragya Paramita Charya Chagamanu, Vyavaloka yatishma, Swabhava Shunyaan Pasatishma. Iha śāriputra rūpam šunyata, šunyata eva rūpam. Rūpam napritak šunyata, šunyata eva napritak rūpam. Yat rūpam sa šunyata, ya šunyata tat rūpam. Evam eva vedanā samya samskāra vijñānam Iha śāriputra sarvadharma šunyatā lakṣana anutpana nirudha vimala anuna aparipurna tasma cāri putra šunyatāya narupa na vedana na samya na samskara na vijana na cākṣu śrotra kāya manamsi narupa śabdā ganda rasa sparśtavya Dharma na chakshur dhatu yava na mano gyan dhatu na vidyana vidyakshayo yava na javam avannam na jara marana kshayo na dukha samudaya nirodama na gyanam na prapti na prapti tasma chari putra prapti bodhisatva Pragya paramita máš rytě vyháraty. Achita čita avárana, čita avárana nás tituláda. A trastu vyparyá sa prata. sarva sambudha, pragya Bharamita máš rytě anotá. Sam jak Sambuddha, aby Pragyaparamita Paramita, Maha Mantra, Mantra, Sama Asama Mantra, Savadukha Prasha Satya Satyam, Amityatva, Prahja Ukto Mantra, Tatyatha, Gate, Gate, Paragate, Parasam Gate, Bodhiswara Gate, Gate. gate Páragate, Gaté, Pára gate Gaté. Bodhisvána. Gaté, Gaté, Pára, pára, pára Češtině. Om. Klaním se vznešené Prády a paramitě. Když vznešený Bodhisattva Vlokitesvána praktikoval hlubokou transcendentální moudrost,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 je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je to mantrou, která utišuje veškeré utopie. Je opravdová bez falešnosti. A proto tuto mantru recitujeme takto. gaté, gate, Pára gate, Pára Samgathe, Bodhi, Svaha. No a teď k tomu se hodí dáraný velkého soucitu a volky šváry to poznání prázdnoty je příčina velkého soucitu a velký soucit je příčina prázdnoty. Hm? Oba dva se bez sebe nedají obejít. No a tak my. Studujeme vlastnosti soucitu a to jsou vlastnosti Avalokitešvány. Hm? Jaký je rozdíl mezi teravádou? My někdy většinou recitujeme též metasuta. Hm? Metasuta znamená, tak se meta je spojená s kontemplací, cností, které potřebujeme, aby jsme správně čistou lásku praktikovali, jaké samády k tomu potřebujeme, no, a jestliže se chceme stát arhaty, jakou moudrost k tomu potřebujeme, aby meditace Meta vedla k osvobození, k individuálnímu osvobození. to nechce individuální osvobození, proto si individualizuje ty cnosti. A to je daleko jednodušší pak je pochopit, když si je Individualizujeme, protože naše mysl tak pracuje. A no tak soucit je prostě a velký moudrost je manžoušry, hm? velké sliby je samantabhadra, hm? odhodlání je příty, garba a tak dále. A, tak dále, hm? a všechny cnosti mají jisté se zpersonifikují a tím pádem my je můžeme lehce uchopit a oni se pak vtělují a my vidíme ty osoby jako zobrazení těchto cností. No tím pádem my můžeme naše ten to dílo, které, o kterém které jsem přiložil, o kterém budeme trochu diskutovat a spojíme to i hlavně s praxí, je, co se nazývá, hm? jak se nazývá vystání víry v Mahajánu. Hm? A Mahaján je co? je nic jiného než esence našeho srdce, která se nemění. A to ta esence našeho srdce je esence všech skutečnost, všech bytostí, hm? kde najdeme budhu, kromě bytostí, hm? kde najdeme Soucit koumě bytostí, kde najdeme lásku koumě bytostí. Hm? Je to tak? No. A tak si ty cnosti přiblížujeme hm? a tím pádem si je přivlastňujeme. My si nepřivlastňujeme sebe, ale přivlastňujeme si cnosti, které patří Budhovi. Proto v Mahajánové tradici bodhisattvové jsou Budhome. No a tak recitujeme... Dháraní velkého soucitu. Co znamená dháraný? Dháraný je co? To, co dháraty znamená to, co držíme. To, co držíme ve vědomí. Co je mantra? Mantra je to, co ochraňuje naši mysl. Mantra. Dháraný mantra je podobný význam, ale dháraný zdůrazňuje. něco držíme v mysli, aby nás to chránilo. Namo ratna narájaja namo, Arya Avalo Bodhi Sattvaya, Maha Satwaja, Maha Karu Nikaya, Om Sarva Bhayeshu Trana Karaya, Tasmay Namaskritya, Imam Arya Avalo Tava Nila Kanta Namo hridayam Avar Taishyami. Sarva, Arta, Sadhanam, Shubam, Ajeyam, Sarva, Bhutanam, Bhava, Marga, Vishudakam, Om, Tat, Yatha, Aloke, Aloke, Loka, Mati, Atikrante, He, He, Hare, Maha, Bodhisapva, Smara, Smara, hridayam Guru, Guru, Karma, sadhay sadhay dhuru dhuru vijayante maha vijayante Dhara, dharah dharendraeshwara chala mala vimala amala mukti ehi, ehi, lokeshwara raga visham vinashay dvesha visham vinashay moha chala visham vinashay hulu Kulu mala, kulu kulu mala, bulu barey padma naba sara sara siri siri suru suru bodhya, bodhya, budhaya budhaya Maitreya, nila kanta darshana praharadaaya swaha swaha siddha yogeshwaraya, swaha niela kantaaya svaha gayu swaha padma hastaya swaha shankha vama disha stita krishna jinaaya Svaha viagra charma nivasanaaya svaha namo ratna trayaaya namo Arya avalo kiteshwaraaya Om Sidiantu Mantra Pádhája Sváhá. A teď, aby jsme měli zase trošku něco nového chcete něco nového Nebo je toho moc? Krátkýho něco, jo? Co něco krátkýho? Kanda Parita, ha? Kanda parita je ochrana metou. Hm? To je krátký a hezký text. Hm? Tak si to přeložíme taky. A páda metam, mám meta vůči těm, který nemají žádné nohy. A páda hm? A páda metam, metam dví páda mám meta vůči těm, který mají dvě nohy. Takověc vůči bytostem. Hm. Jako jsme my... Hm? My máme dvě nohy, pokud nám je někdo jednu nohu neurýzl. Hm? No, tak máme dvě nohy. Tak mám meta vůči těm, který mají dvě nohy. A páda kéhy mé, met tam, met tam, dvě páda kéhy mé, čatů pade, mé, met tam. Mám meta vůči těm, který mají čtyři nohy. Hm? Zajíci lišky hm? zrnky a páda kejime metam metam dvipáda kejime čatů padejime metam, metam bahu padejime mám meta vůči těm, který mají mnoho, mnoho, nohou hm? kdo má mnoho, mnoho, nohou Hm? neviděli jste nikdy <laughs> bytost s mnohýma nohama hm? stonožka a tak dále hm? to jsme se divili co všecko na světě má <laughs> tak zase a kehy majeme tam Metam vypádaké híme, čatu padé híme, metam, metam bahu padé híme. Máme apádako himsi, máme himsi dvipádako, máme čatu padou himsi, máme himsi bahú Nech se nedopustím násilí vůči těm, co má. nemají žádnou nohu. Hm? co mají dvě nohy, co mají čtyři nohy a co mají mnoho nohou. Hm? Jo? Tak znova si to zopakujeme. A <Sýměný> páda kehyme, metam, metam, dvi páda me čatu padehyme, metam, metam, bahu padehyme, máme a páda máme himsi dvipádako, máme pado himsi, máme himsi bahu pado, Sabbe satta sabbe pána, sabbe bhuta čakevalá, sabbe bhadra nippa santu, mákam čipá pamágama. Hmm? To je další část. Sabbe satta, všechny bytosti, hmm? sabbe pána, všechny ti, co mají pránu, sabbe bhuta, všechny ti, co jsou v procesu zrodu, co jsou, co se zrodili, sabbe satta, sabbe pána, sabbe bhuta, chakkevara, sabbe bhadrani pasantu. Kéž byste viděli hm? vše, všechny badrány, všechny eh, příznivé věci. Hm? Mákamči, pápa a mágama, nechť se nedopustíte žádného zla. Hm? Sabbe satá, sabbe pána, sabbe bútá čakévalá, sabbe badrány pasantu. Mákamči, pápa, mága, má. má. Hm? Tak si to zapamatujem a můžeme jít další. Dní. Musím zopakovat ze začátku, protože naše mysl pracuje na, na, na systému kompíta. Když se to vyhradí, se zporadí, tak se poplete paměť. To je zajímavé, jak naše mysl pracuje. My jsme automat, automatikum. A páda kéhy mé metam, metam dvipáda kéhy mé, čatů me metam, metam bahu Máme apadako himsi, máme himsi dvipádako, máme chatupado himsi, máme himsi bahupado. sabbe satta sabbe pána, sabbe bhuta čakevala, sabbe bhadra nikpa santu, makam či magama, apamano budno. Appamano Dammo, Appamano Sango, Pamantavani, Sirimsapani, ahivichika Sapani, Satatavi, Sarabu Musika Katame, rakha, Katame Parita, Patikhamantu Bhutani, Soham Namo Bhagavato, nammo Satanam. Samma, to je krátký to je konec. Hmm? Tak to máme. Co jsem to povídal? Tak to máme. Sambe, sambe hmm? pána, sambe mutáčekivana, sambe badrany pasantumá, kamči pápa má, a pamáno budho. Budha, je apramána, velikost budhy nezná žádné míry, velikost budhy je nezměrná. Apamáno dammo, velikost darmy je nezměrná. Apamáno sango, velikost sangi to je společenství probuzených bytostí, je tež nezměrná. Pamantovány, bútány, ale my, bytosti, my máme. My jsme stísněni, my máme míru. Míra ale nepatří budovy dává mě sám, míra patří bytostem, které se nachází v samsáhe. Hmm? Hmm? Pománováni. Pománováni no buddho, a pománováno dammo, a pamánu no sám, no sarabu musika, ještěrky, huh? myši, Srabu, musika, ahi, ahi. hadi, výčika, skorpioni, hm? katáme raka, udělal jsem raka, ochraňoval jsem se tou, touto recitací, katáme raka, katáme parita, hm? udělal jsem. To recitaci na ochranu. Patikamantu bútány. Neobtěžujte mě, vy nebezpečné bytosti. Patikamantu Bhutani. Soham namo bhagavato. Takže já můžu Takže já můžu uctívat šťastlivce. To je šťastlý věc. Buda, <laughs> šťastný. Bhagavato, namo satánam, sama, sam nam ty, takže já můžu uctívat eh, sedm hm? Počíná je od vypasy. Hm? Sedm budhů. dva Budhové vypasí Sikhi, bud, dva budhové předešlých kalpy. A v dnešní kalpě máme pět budhů. Hmm? Konagamana. Hmm? E, vypasí Sanamatu, Sababuta, nemám si kisapi namato, konagamana, rasena pamadino, kunagama, kunagama, nukampino, namato, hm, hm, san, pak, kasapa, pak Buddha, Sakyamuni, tomu říkají Angíra, těch sedm budhů. Odejděte všech veškeré nebezpečné bytosti, abych mohl uctívat sedm budhů. Pět této kalpy, která se nazývá Badra kalpa, dva minulé kalpy. Hm? No ale bodru je neskutečně mnoho. No ale sedm pro začátek. Hm? <laughs> hm? Sedm je dobrý číslo, pro začátek stačí. No a pak to stáhneme do nekonečna. No a tak Máme kanda parita, tak jsme zase trošku přišli do pály a teď je ochranu. Hm? Teď je nakonec. Na odstranění překážek, recitaci. Hm? To se líbí Honzovi. Nakhata ja ha bútá nam, pápa gahán ni váraná. Parita sa nuáve nehantuté sam mu pádavé. Jat do nimit tu. Ya dunimitta mava manga yocha amana po sakuna sasaddu, papa gahoa du supinamakantam, dama anubhavene vina samentu. dunimitta mava manga yocha amaná sakuna sasaddu, papa gahoa du supinamakantam, sanganu bhavene vina samentu. A to by stačilo pro dnešek. Recitace? Hm? Dobrý? Všichni spokojení? Tak až půjdete do lesa, když na vás někdo vyskočí, tak vzpomeňte si na kandaparita, všechno bude dobrý.